السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسله الله بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Bersalat dan bersalam kepada ajaran Al-Amzil dan Al-Muhsalin, walaupun Allah dan Rasul-Nya, dan sesiapa yang berjalan di jalan-Nya dan berpegang pada Sunnah-Nya, tidak akan berubah Majlis. Tuan-tuan imam Tuan-tuan gilar Ahli jawatan kuasa Surau Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pada pagi yang penuh Dengan keberkatan ini Kita masih diberi kekuatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Tadhkirah di imam al-Qurtubi. Pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk bab mengingati kematian, akhirat dan zuhud di dunia. Al-Imam al-Qurtubi memulakan dengan membawa sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhi disebutkan, 'An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zara qabra ummi, fakar. و من حوله. وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن، واستأذنه في أن أزور قبرها، فأذن لي، فذروا القبر، فإنها تزفر الموت. maksudnya bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengziarahi kubur ibunya Hingga beliau menangis Dan membuat orang-orang yang di sekelilingnya menangis Lalu beliau bersabda Sesungguhnya aku telah meminta izin kepada Tuhanku Untuk memintakan ampun Atas dosanya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan aku Kemudian aku meminta izin untuk mengziarahi kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengizinkan aku Maka ziarahilah kubur Kerana sesungguhnya hal itu akan mengingatkan terhadap kematian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada seluruh manusia supaya kita sentiasa mengingati kematian. Di dalam satu peristiwa ketika mana baginda mengziarahi kubur ataupun makam ibunya Aminah radhiyallahu anha Berlaku beberapa perkara yang disebut oleh ulama-ulama fiqh Apabila Rasulullah memohon dengan Allah untuk mengangkat tangan berdoa supaya ibunya dianugerahi oleh Allah keampunan Lalu Allah tidak mengizinkan. Para alim ulama' mengatakan bahawa doa daripada Rasulullah ini tidak sama sebagaimana doa orang biasa. Tidak sama sebagaimana doa para sahabat. Doa Rasulullah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada perantaraan di antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah memohon sesuatu, pasti Allah akan anugerahkan. Oleh kerana ibu Rasulullah ini meninggal dunia sebelum daripada Baginda dilantik oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Ramai para alim ulama menyebut bahawa kematian ibu Rasulullah tidak dalam keadaan Islam. Ada yang menyebut dia berhak untuk berada di Al-A'raf, surah Al-A'raf iaitu perantaraan di antara syurga Allah dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyebut dia mati di atas agama yang terdahulu iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ha, macam-macam pandangan daripada para alim ulama dan keampunan yang diminta oleh Rasulullah ini dimestikan kepada orang yang meninggal dunia selepas daripada baginda dilantik oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul sebab itu Allah tidak mengizinkan kepada Rasulullah untuk berdoa kepada ibunya. La tajal dua ar-Rasul ka dua ibadikum ba'da. jangan kamu jadikan doa Rasul sebagaimana doa di kalangan kamu. Begitu juga ketika mana Rasulullah Datang Waktu bapa saudaranya nazak Nak meninggal dunia Rasulullah masih kasih Kepada bapa saudaranya Tetapi Allah juga tidak membenarkan Nabi SAW Membaca doa Kepada bapa saudaranya Walaupun Rasulullah rasa satu perasaan yang mendalam di dalam jiwanya mudah-mudahan bapak saudaranya meninggal dunia dengan husnul khatimah tetapi tidak diizin oleh Allah lalu bapak saudaranya sebagaimana yang kita tahu dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliah dia tidak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu satu perkara yang terdapat di dalam hadis ini. Dan yang intipati yang kita nak belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada amalan yang biasa dilakukan oleh baginda iaitulah mengziarahi kubur orang-orang yang terdahulu daripada baginda kubur para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kubur sanak saudara baginda sahabat handai baginda imma yang berada di Makkah imma yang berada di Madinah baginda sentiasa mengziarahi dan apabila baginda mengziarahi kubur biasanya baginda akan menangis nah, dalam satu hadis ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu di tanah perkuburan. Baginda berhenti, bukan sekadar dia lalu memberi salam kepada ahli kubur, tetapi baginda berhenti. Dia berhenti di dalam hadis menyebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkawan Assalamu Alaykum ya ahla kubur. Disebut bagaimana Rasulullah menyebut. Salam sejahtera kepada kamu wahai sekalian ahli kubur. Maka kita disunatkan bila kita melalui kawasan perkuburan. Cukup baik bagi kita kita berhenti. Berhenti sejenak kita genung inilah dia orang-orang yang terdahulu daripada kita dan selepas daripada ini kita akan menyusul. Kita akan berada di tempat ini. Tempat yang tidak ada guna anak pina, harta benda, pangkat, kedudukan. Ha, kita ingat pangkat, kedudukan, segala-galanya tidak ada guna di sini. Dan harta benda, pangkat, kedudukan, sanak saudara ini. Bukan semua secara mutlak tidak memberi manfaat kepada kita. Anak-anak boleh memberi manfaat kepada dua ibu bapa. Harta benar akan menjadi teman setia kepada kita. Pangkat kedudukan kalau kena pada caranya, dia akan dapat memberi manfaat kepada manusia. Ha? Di sini, maka kita akan bertanya, cara mana kita nak guna harta benar kita? Cara mana kita nak guna anak-anak kita? Nak buat macam mana supaya anak-anak kita menjadi Wawaladun salihun yadu aula anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada dua ibu bapa dan begitu juga urusan dunia yang banyak ini cara mana kita neolah dia supaya ia akan menjadi rakan karib kepada kita waktu kita meninggal dunia kadang-kadang persoalan ini sukar untuk masuk ke dalam jiwa manusia. Kalau kita berada di pejabat Payah kita nak ingat Supaya pejabat ini Akan menjadi rahmat Akan menjadi bekalan Kepada kita di hari akaran Kita berada di meja perniagaan yang besar yang mendapat keuntungan yang banyak di dunia Kalau kita duduk Sukar bagi kita untuk mengingati Cara mana perniagaan kita Supaya perniagaan kita Membawa manfaat yang besar kepada kita di hari akhirat Sukar Allah mengetahui hati kakin Sebab itu disunatkan kepada kita Kita tinggal seketika Kita melalui alam kubur Kawasan kubur Kita berhenti kita renung. Kita ingat. Di sini. Di kawasan perkuburan ini. Semua manusia kedudukannya sama. Sama. Barangkali di permukaan kubur. Ada bezanya. Orang yang kaya masih ada tandanya. Barangkali batu nesanya harganya mahal. Orang kampung barangkali batu nesan dia daripada batu yang biasa. Barangkali orang yang kaya terurus kuburnya. Bersih kawasannya. Orang yang miskin biasa. Tapi bila kita pejar mata di bawah sana, sama saja darjah mereka. Tidak ada seorang malaikat yang datang. Kalau dia nak bertanya, kamu sembahyang? Kamu puasa? Kamu zakat ke? Dia sebut dulu, kamu bekas ketua polis. Ke? Tak, tak, dia tak akan sebut. Encik, Tuhan, Datuk ke apa ke, ah, Yang dipertua agung ke, Raja ke apa ke. Soalan yang dikemukakan dengan bahasa yang sama, Supaya kita ingat. Soal ketuhanan, Marilah siapapun Malaikat akan bertanya Merebuk Siapa Tuhan kamu Dia tidak sebut siapa Tuhan kamu Wahai Tuanku ke apa Tak Kamu semayan tak Sama Orang biasa di kampung Pak Nah Pak Leh Sama Kamu semayan tak Mari yang mempunyai kedudukan yang hebat di dunia pun. Kamu sembahyang tak? Kalau tak sembahyang. Dipukul. Dipalu. Kubur. Akan menyempitkan kawasannya. Sehingga. Tulang rusuk manusia boleh berselisih di antara satu sama lain. Bila kita ingat. Kita lalu di kawasan perkuburan. Dengan kita menyampaikan ucapan kepada ahli kubur ini dengan perasaan kita faham bahawa satu masa kita akan masuk di sini. Kita sebut Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera bagi kamu. Wahai sekalian ahli kubur yang ada di sini. Satu hari aku akan datang bersama dengan kamu. Tidak ada manusia yang tidak datang ke sini. Tidak ada manusia. Nyawa manusia tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala harga. Kalau ada harga, manusia boleh beli. Walaupun ia mahal ia dijaga oleh manusia begitu rupa, tetapi Allah tidak izinkan kepada kita untuk menyambung nyawa. Tidak diizinkan. Siapa saja di dunia ini, dia akan mati. Raja-raja mati. Nabi-Nabi pun mati. Yang mengaku jadi Tuhan macam Fir'aun pun mati. Tidak ada siapa yang kekal di dunia. Maka, Islam mengajar kepada manusia. Salah satu daripada teknikal. Yang boleh memberi kesan kepada jiwa kita semua. Iaitulah dengan cara kita mengziarahi kubur. Di dalam Islam disyariatkan kepada kita. Kubur. Sunat kita ziarah di hari Jumaat setiap minggu. Khusus. Ruangkan masa kita. Kita pergi berada di atas kubur. Kita ingat kematian. Supaya kita dapat jaga diri kita. Dan disunatkan kepada kita pada hari-hari kebesaran. Terutama sekali dua hari raya. Yang perlu kita kenainya. Dua hari raya. Dua hari raya ada disebut di dalam hadis. Bagaimana Rasulullah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan. Kepada arwah. yakni ni roh-roh. Orang yang meninggal dunia. Untuk mereka balik. Ke rumah mereka. Di dunia ini. Ruh dia balik. Cuma kita tak nampak. Dia balik. Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilabha. Dia balik. Dia boleh tengok anak cucu dia. Ini disebut. Di dalam satu hadis. Dan hadis ini ada dalam kitab kita. Kita akan bertemu. Satu hari nanti. Dia balik. Sebab itu di hari raya. Sebagai adab sopan. Kita yang masih hidup. Kita dikenaki mengziarahi kubur orang tua kita yang telah mendahului kita. Datuk-datuk kita, nenek kita yang telah mendahului kita. Kita ziarahi dulu. Dan jangan sekali-kali kita lupa jasa orang yang terdahulu daripada kita. Macam mana snekeh bapak kita, ibu kita, datuk kita. Macam mana perangai dia sekalipun, dia tetap datuk kita dan ibu bapak kita kali ada anak-anak yang tidak berpuas hati kali macam-macam perkara Satu tempat yang paling baik Untuk kita ziarahi Kubur mereka Dan kita pohon keampunan Daripada Allah Subhanahu SWT Supaya dosa kita dengan dua ibu bapa kita Dosa kita dengan datuk nenek kita Ataupun jasa kita tak sempat Kita nak balas kepada dua ibu bapa kepada datuk nenek kita maka sewaktu kita menyambut hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri kita pohon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita merayu kepada Allah supaya diampunkan dosa kita dengan dua ibu bapa. Sebagaimana yang kita tahu antara dosa yang tidak diampun oleh Allah dua ibu bapa yang tidak berampun kepada anak anak ibu bapa yang tidak restu ataupun dalam istilah yang lain anak yang telah menderhaka dua ibu bapa yang telah berdosa yang membabitkan dua ibu bapa di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampun dosa anak-anak yang derhaka kepada dua ibu bapa kecuali setelah dua ibu bapa ini memaafkan kepada mereka. tak akan diampun oleh Allah. Dan disebut bahawa syurga ini al-jannatu tahta qadamay ummik wa Syurga di bawah Dua tapak kaki Ibu dan bapa Maknanya Mesti mendapat restu Daripada dua ibu bapa Kita derhaka Mereka telah meninggal dunia Allah yang mempunyai sifat Pemurah penyayang kepada manusia Dia masih membuka beberapa ruang Dia tidak buka Seluas-luasnya begitu tidak kita doa selepas daripada sembahyang. Dosa ini tak akan diampun oleh Allah. Kita bertaubat, taubat nasuhah. Tapi dekat rumah kita. Allah tak akan terima. Ini berdasarkan kepada hadir. Tetapi di sana ada beberapa keadaan. Yang akan diampun dosa ini oleh Allah. Di antaranya ia itulah. Di hari kita bergembira. Termasuk dua hari raya. Kita bergembira. Biasanya, waktu ini orang lupa kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Dia duduk sibuk dengan baju baru. Sibuk dengan kuih-buih. Yang perempuan bersiap dekat dapur. Ada tetamu nak mari. Ada apa, begitu, begini, macam-macam benda. Lalu terlupa kepada orang tua yang mendahului kita. Lalu Allah memilih tempat ini. Waktu ini dipilih secara khusus untuk kita mengziarahi mereka, kita insaf, kita sedar, kita minta keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan ampun. Yang kedua tempatnya Iaitulah waktu kita menerima nikmat daripada Allah di dunia. Waktu permulaan kita seorang pegawai sebagai contoh. Lama kita meletakkan satu impian Bila nak naik pangkat. Bila nak naik pangkat, Tiba-tiba kerani kita ni bawa satu surat Tuhan Ini ada satu surat Kita buka surat Allahu Akbar Pangkak kita naik hari ni Naik Waktu ini yang sedikit Jangan tunggu lama Allah akan tutup pintu ini Ini pintu yang bahan bila kita menerima benda ini, terus kita tak surah, ambil ubu, Allahu Akbar, sembahyang, sunat taubah. Kita minta dengan Allah dosa yang melibatkan dengan manusia. InsyaAllah akan diampun dosa kita oleh Allah. Ha? Kena ingat. Tapi, jangan lama. Ha? Kalau tunggu sampai tengah hari, sampai petang, dia tidak termasuk masa ha? dia panggil... Al-Waktu Zahab Masa yang kemasan Untuk kita pohon keampunan Dengan Allah SWT Dan ada tempat Sebagaimana kalau di musim haji Musim haji itu Ya'umu Arafah Ya'umu Arafah Waktu kita berada di Arafah Ba'adazawal Selepas daripada gelecehnya matahari Sehingga kepada waktu maghrib ini adalah waktu yang mustajab. Allah dia tidak buka seluas-luasnya. Tidak Dalam hidup kita, barangkali banyak benda-benda yang kita lakukan. Dosa melibatkan manusia. Melibatkan guru kita. Penghormatan kepada guru. Ini satu perkara yang besar di dalam Islam. Penghormatan kepada dua ibu bapa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditentukan barangkali banyak kita leka benda dalam hidup kita barangkali kita utamakan anak, -anak isteri kita ibu bapa masih ada kita tak tanya makan dia cukup kedak pakaian dia macam mana keselesaan dia macam mana dan biasanya tabiat dua ibu bapa ni dia tak meminta Relay. Tapi dalam hati dia, dia ada perasaan. Anak, pangkak besar, gajinya besar. Tak tanya aku. Tak tanya. Orang kali dalam hati dia, kalau dia tengok anak dia ni, harta boleh tahan. Dalam hati dia ni, teringat nak pergi ke Makkah, menunaikan umur dia. Tapi seorang ibu, seorang bapa kadang-kadang dia penampkan perasaan ni kalau dalam kitab-kitab tasawuf dia kategorikan perkara ini sebagai dosa dengan dua ibu bapa. Anak-anak perlu tanya Dan benar macam ni, kadang-kadang tak perlu tanya pun. Ini tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh anak-anak. Begitu juga kadang-kadang dua ibu bapa ini dia ada perasaan macam-macam. Sekali-sekala anak pergi ke kedai, anak pilih pakaian ke begini-begini sebab dia tengok isteri kita ni kita sentiasa bawa kamu ni bawa isteri aku tak bawa perasaan ini ada ulama' tasawuf kategori ini adalah sebahagian daripada dosa anak-anak kepada dua ibu bapa kalau kita genung benda ni barangkali sudah tentu kita ada dosa dengan dua ibu bapa mereka meninggal dunia entah macam mana maka inilah dia peluang yang baik yang ditentukan oleh Islam supaya dosa kita yang serupa ini diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum. Dosa dua ibu bapa dia tidak ada. Dosa dengan Allah dia tidak ada, dengan manusia umum dia tidak ada. Masih Rasulullah meluangkan masa banyak di pagi Jumaat Nabi SAW menggirai kubur. Dia berada di atas kubur, dia menangis. Dia minta keampunan dengan Allah walaupun baginda tidak berdosa. Maknanya satu mesej yang jelas yang Rasulullah nak tuju kepada umatnya. Kalau dia yang maksud, masih memohon keampunan daripada Allah, maka kita yang tidak maksud. Lebih-lebih kita perlu keampunan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Kita bertemu pada pagi ini Bagaimana Rasulullah Dia cuba bila berada di kubur Dia cuba nak doa kepada ibunya Allah tidak izin Dia ziarah Dia menangis Maknanya Kita bila berada di atas kubur Selain daripada dua ibu bapa dengan Ha, insan yang lain, manusia yang lain. Kita perhubungan keampunan daripada Allah. Perhubungan keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya diampunkan dosa mereka. Supaya diangkat oleh Allah. Sesiapa sahaja yang diazab di dalam kubur. Ha, diangkat oleh Allah. Kita minta. Kita dapat ganjaran yang besar. Dan yang lebih daripada itu, kita boleh membentuk jiwa kita. Barangkali kita tak akan terasa sombong sebab kita ingat kita nak sombong dengan orang, kita pangkat besar kita nak tunjuk lagak dengan orang ah yang tidak ada pangkat. Kita ingat bila masuk dalam ni sama je aku dengan dia. Sama je. Kita macam mana keadaan sekalipun bila masuk tempat ni sama saja aku dengan dia. Kalau kita judge ke siapa ke, ah kalau kita ingat benda macam ni, kita tak akan jadi sombong. tidak akan jadi rasa ah rasa ego macam-macam benda -macam ha di dunia ini ini hikmah yang besar yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengziarahi kubur baik sedangkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kuntun kuntunhaitukum an ziyaratil qubur Fazwuruhha, fa inha tazidu fi dunya, wa tazkir al akhirah. Sesungguhnya aku pernah melarang kamu untuk mengziarahi kubur. Maka sekarang ziarahilah kubur, kerana sesungguhnya itu akan membuat lebih zuhud di dunia dan mengingatkan terhadap hari akhirat. Hadis ini bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan Islam. Di permulaan Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang manusia mengziarahi kubur sebelum daripada syariat meletakkan ziarah kubur ini merupakan amalan sunnah kepada manusia kerana di zaman sebelum daripada Islam ramai di kalangan masyarakat jahiliah ini mereka meratap di kubur mereka menyembah kubur seorang yang dianggap banyak berjasa walaupun dia mati ada orang yang pergi sembah zaman itu orang sembah macam-macam ada yang sembah berhala ada yang sembah matahari ada yang sembah bulan bintang macam-macam sampai ke tahap semua kemaluan pun ada. Sampai ke tahap itu. Ini zaman jahiliah. Macam-macam mereka semua. Salah satu daripada tempat penyembahan adalah di kubur. Dan di permulaan Islam. Apabila ada sahabat-sahabat Rasulullah. Ziarah kubur. Pergi di kubur. Pergi dalam erti kata tidak sebagaimana ibadat kita ziarah kubur pada hari ini dengan perasaan yang terikat dengan adat dan budaya jahilian berada di atas kubur dia merata dia begini lalu ditegah oleh Nabi SAW Rasulullah tegah bukan pergi ke kubur tapi Rasulullah tegah perbuatan yang berlaku di kubur lalu Rasulullah kata tak payah begini berlaku lalu Rasulullah sebut dalam hadis ini sekarang Kata Rasulullah, ziarahilah kubur. Setelah syariat ini datang, adab-adab telah dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana adab kita ziarah kubur. Ziarah kubur. Harus bagi orang perempuan. Harus dalam mazhab Asyarihi As r.a. Sunat sebagaimana orang lelaki sunnah, tapi dengan syarat orang perempuan ini, dia menutup aura, tidak berlaku ikhtilat, dan tidak membentuk suasana yang huru-huru -hu atau kubur, takut menangis mengatak, begini-begini semua sekali, kalau tidak ada usul ini, maka orang perempuan disunnahkan, mengziarai kubur Adapun pun, waktu tashyi'ul janai waktu simpan orang mati sama sekali tidak disunatkan kepada orang perempuan. Ini kena ingat. Tidak ada dalam madhah yang mengatakan bahawa orang perempuan sunat untuk naik atau kubur waktu di, di di diuruskan. Waktu kematian. Ini Kalau pergi, duduk di luar daripada kawasan kubur bagi orang perempuan. Kerana dia banyak perkara lah. Banyak benda. Kadang-kadang, masalah aura. Macam-macam lah. Kadang-kadang ha, stocking tak pakai Nak lakos, nak sendok separuh beti Macam-macam benda ha, Atas kubur Yang menyebabkan timbul Satu suasana yang menghalang Manusia khusyuk ya. Menghalang manusia khusyuk Al-maklum lah Lelaki dengan perempuan ini dia tak boleh Nak, no. ha, nak begitu ha, Jadi orang meninggal dunia Begini, begini ha, Dia duduk selok beti ha, Dia ditimbul, salah begitu Ha, masalah. Ha, kalau beti hitam tak apa ha, Ya tak tahan kalau putih melepoh ha, Kawan tengok oh, Allah Macam-macam ha, boleh tengok Sebab itulah Islam dia minta ha, Waktu ini kerana waktu ini susah ha, Susah nak jaga Orang duduk sibuk benda ini ha, Jadi berlaku macam-macam ha, ha, Tapi kalau waktu biasa Untuk ziarah kubur waktu biasa Diharuskan dengan syarat Kita menjaga adab Ha, adab yang digariskan di dalam agama kita Islam Baik. Dalam hadis ini Rasulullah menyebut Kerana sesungguhnya Ziarah kubur ini membuatkan manusia lebih zuhud dengan dunia Zuhud dengan dunia Satu perkara yang harus kita faham dengan baik Saya bila bertemu dengan nokta yang seumpama ini suka saya jelaskan kerana pengertian zuhud ini banyak yang dah jadi tersenywing daripada Islam yang sebenar. Siapa yang paling zuhud di dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat. Para sahabat radhiallahu anhu ajma'in. Ramai orang dia faham hasil daripada pengajian-pengajian kadang-kadang menyebabkan berlakunya Salah tafsir di sudut zuhud. Kadang-kadang orang mentafsirkan zuhud di dunia ini dia tak ambil endah dengan ha, harta terbenar, tak ambil endah dengan dunia. Tinggal tuh, pegang buah tasbih. Subhanallah, Subhanallah. Pak hari, pak malam, tiga hari, tiga malam. Ha, sembahyang berikir, sembahyang berikir, sembahyang berikir. Ha, ini zuhud. Zuhud. Adalah Satu perasaan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam jiwa manusia Supaya tidak ada perasaan kasih Yang amat sangat kepada dunia Bukan menghalang umat Islam Daripada mencari dunia Abdul Rahman bin Auf Salah seorang daripada jutawan yang disenarai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai asyaratun mubasyiruna biljannah. Sepuluh orang yang masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab yang di diberi garanti oleh Nabi di dunia. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu seorang yang kaya raya hatta isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha bangsawan lebih daripada jutawan zuhud yakni dunia tidak masuk dalam hati kita dunia tak masuk dalam hati kita maknanya dunia ini kita tak sayang tak saya. tidak semestinya orang yang zuhud ini orang tak ada harta betapa ramai orang yang tidak ada harta tak banyak harta tapi mahir ini tidak zuhud betapa ramai orang yang hartanya banyak tapi dia pemurah ini orang yang zuhud kita mesti ingat kadang-kadang fakta ini dia boleh memburukkan agama ada orang yang mentafsirkan zuhud ini bila dia, dia tinggal dunia. Kalau kerja, bini semua sekali. Ha, tinggal semua sekali. Ha, tinggal. Menyebabkan dia hidup keseorang. Ha, ini zuhud. Ha, ada apa? Fanak. Dia kira fanak dengan dunia. Ha, fanak, hancur. Kita tengok. Nabi SAW pernah buatkan benda ni? Ini kita tengok. Sebab... Kadang-kadang, anasir-anasir yang seumpama ini, dia terkesan. Ada kesan daripada agama-agama yang lain. Seperti agama Buddha yang menolak perkara ini, dia ada memberi kesan kepada ajaran-ajaran yang seumpama ini. Kita kena ingat, contoh kita Nabi SAW ramai orang bila masuk bidan tasawuf ini dia buat tak syekh dia ni lebih besar daripada Nabi ini penyakit bila mari makam fanat ah, bincang masalah zuhur gini, gini. mari makam fana inilah yang kita dengar sampai ke tahap tak sembahyang hmm. fanat Tuhan ni dah musahabah dah jadi kawan kawannya bila berkawannya maklum lah tak apalah Allah maknanya begitu bila mari satu makam begitu, dia buat misalan macam-macam saya pernah dengarlah waktu saya belajar di musir dulu, saya pergi dengar kata tak seorang macam mana tak semaya ni, ha, saya pergi dengar ini peranan saya, saya pergi dengar dia Allah memang di alam khayar bila makham manusia ini naik zuhud manusia ni, zahidun fid dunia naik sehingga dia dapat buang segala-galanya buang, sampai ke tahap ada yang buang pakaian tak ada. Dunia ini tak ada. Halas. Habis. Dia Allah saja. Allah. Allah. Allah. Allah. Ha, dia berzikir dah jadi Allah. Allah. Makkah dia tinggi. Dan sudah tidak ada lagi dosa dan pahna bagi dia. Kerana dia sampai merhalat yang seumpama itu. Jadi bila ditaksir begini. Apa jadi dengan umat Islam? Apa hal orang bukan Islam tengok dia nak masuk Islam? Kalau kita bincang zuhud ini kita tinggal, dunia habis begitu. Ha? Pakat tak bekerja begini. Macam mana kita nak jadi model? Ha? Kepada orang bukan Islam. Banyak persoalan. Sedangkan zuhud yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Iaitalah zuhud sebagaimana Rasulullah. Dia lah orang yang paling zuhud kita kena ingat, bukan orang yang ah, jenis rebah jenis bos. Saya kadang-kadang benda macam ni kita kena kena kena faham, zuhud. Orang yang paling zuhud atas dunia ni, Rasulullah. Kita kena mencontohi Rasulullah. Penglima di medan peperangan, dalam medan ekonomi Rasulullah hebat. Baginda tidak pernah bakin. Dia adalah pemimpin dalam dunia. Waktu berdepan dengan pemimpin-pemimpin di Yaman. Kita lihat Rasulullah dia pakai baju lebih mahal daripada Raja Yaman. Kerana orang Yaman di waktu itu, dia tengok pada pakaian. Tengok pada pakaian. Pakaian ini hebat maka dia akan tunduk kepada orang ini. Dan budaya macam tu jadi Rasulullah tahu benda ni bila rombongan daripada Yaman datang ke Madinah Al Munawwarah Rasulullah memakai afkharus siyad disebut dalam hadis pakaian yang lebih mewah yang lebih daripada pemimpin Yaman menyebabkan orang Yaman bila tengok Rasulullah dia patuh dia tunduk lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu saya tak nafi ada kalanya Rasulullah datang ke kawasan Sahara, kawasan badui. Rasulullah pakai baju yang cari. Dan kita pun kena buat macam ni. Nak masuk kampung kalau kacing handal. bobok, kok, bubur neptai, apa semua sekali. Masuk dalam kampung, dia jadi macam husa masuk kampung. Kita masuk parlimen pakai baju cari. Orang kata, ini tercabuk wire. Tak betul. Ha, pakar baju cari. Kononnya, kita bertemu dalam hadis Rasulullah pakai baju cari. Kita pun pakarlah baju cari 24 jam. Tak betul. Ha, kita mesti belajar fiqhul siraf. Kita mesti belajar fiqhul Hadis Hadith ini, macam mana keadaannya? Zuhud, kadang-kadang saya bimah. Kalau ditafsirkan begitu rupa, menyebabkan umat Islam ini menjadi mundur. Dia akan jadi mundur. Dan dia akan menterjemahkan Islam ini dengan cara tak baik. Zuhud, iaitulah kita didik jiwa kita. Supaya kita tidak hubbud dunya waqarahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan terlalu benci kepada mati. Takut mati. Kalau kita tak takut pada mati dan dunia kita tak kasih, maka itulah orang yang zuhud. Ada penutup cari dunia? Wajib. Ekonomi mesti dikuasai oleh umat Islam. Pembangunan biar umat Islam menguasai benda macam ni. Jadi kalau konsep zuhud yang silap ini. Dipegang oleh umat Islam. Umat Islam akan mundur. Ramai sebut zuhud zuhud pakai ni. Mengantik. Wah, bakir lebih pada Apa? Oh agama macam ni zuhud ialah kita tidak cinta kepada dunia, tak melekat dalam hati kita. Sebab itu bila sebut fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah. Fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah dengan harta benar kamu. Kalau tak ada harta, nak buat macam mana? Kalau zuhud ini tinggal jangan buat kerja. Macam mana kita nak sempurnakan ayat-ayat Allah yang banyak dalam al quran al Karim? Tak mungkin. Jadi sebab itu zuhud ini kita kena ha, kena biar-biar, ha, biar betul sebagaimana landasan Islam ha, yang ada. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawasanya beliau pernah melalui perkuburan Ketika beliau sudah hendak sampai Ia berkata Wahai ahli kubur <coughs> Beritahulah keadaan kamu kepada kami Atau kami yang menceritakan keadaan kami kepada kamu Adapun keadaan kami sekarang adalah harta yang ditinggalkan Telah dibahagi Para wanita telah menikah Orang-orang miskin telah diberi tempat Dilindungi oleh selain kamu kemudian beliau melanjutkan tetapi itu bukanlah sebaik-baik bekal sesungguhnya apabila mereka bertakwa nescaya mereka akan berkata kami tidak pernah melihat bekal yang lebih baik dari ketakwaan sesungguhnya tepat ketika Abu Atiyah membaca sajak, sebagaimana sajak di bawah Sayyidina Ali bin Abi Talib karaballahu wajah dia pernah melalui kawasan perkuburan Sayyidina Ali ni biasanya dia bercakap dengan orang yang telah meninggal dunia Dan kita kena ingat orang yang berada di alam kubur Dia boleh mendengar perkataan daripada kita Cuma kita sahaja tak boleh dengar apa benda yang berlaku kepada mereka Kalau kita boleh dengar bagaimana azab orang itu dalam kubur ha, Saya kata Masjid An-Nur ni kena buat 4 kali ni lagi Kena buat 4 kali ni lagi tu pun barangkali melimpah lagi sebab apa? Tak berapa ramah sangat. Sebab kita tak dengar apa benda yang berlaku dalam kubur. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerama Allah wajah. Bila pergi di kubur, dia cakap. Bercakap dia ni para alim ulama banyak sebut. Ada yang menyebut bahawa Sayyidina Ali ni dia cuba nak perbetulkan jiwa dia. Dia masuk kubur. Dia masuk di kawasan perkuburan. Dia cakap. Dia kata, harta yang kamu tinggal dulu, semuanya dibahagi, pusaka semua dah. Ha, tak payah bimalah dulu, ha, harta pusaka ini dah bahagi semua. Isteri-isteri kamu, yang telah kamu tinggal dulu, yang cantik ke tak cantik, dia kahwin dengan orang lain dah. Kahwin dengan orang lain lah. Kuda-kuda ha, kamu, kereta kamu ke? Kereta kamu di dunia dulu, mesdi ke? Ha, buah hulu ke? Apa ke? Kamu tinggal kereta klasik ke? Apa ke? Semua orang dah bagi belakang. Naik belakang. Naik belakang. Dan keadaan kami telah baik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ha, orang miskin dijaga. Anak-anak dijaga. Ha, di bawah pemerantahan. Sayyidina Ali. Dia cakap dengan orang yang berada di dalam kubu Maknanya tidak salah. Ha, kita pergi ke kubu ha. Tapi... Ha, Beringatlah si Jangan bercakap kuat sangat Nanti orang kata Apa cerita ni <laughs> ha, Apa cerita ni ha, Orang Melayu kita ni Dia ilmu tak berapa orang nak banyak Ah, ha, Yang belajar Sedara-sedara ni tak apalah Orang ilmu banyak Kalau punya orang bercakap Atas pemburu pun kita ingat Oh ilmu Dulu kita pernah belajar Ada Sayyidina Ali pun cakap Tapi kalau orang tak pernah belajar ha, Dia kata Apa cerita Haji Razali ni <laughs> Ha apa Twitter duduk bercakap seorang diri di atas kubur. Ha, jadi, ha, itu pun kita kena ha, kena kena tengoklah kalau orang tak ada kita boleh bercakap dengan dua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Kita sebut. Ha, dulu ayah tinggal, benda ni benda ni benda ni, aguma pui kepada adik. Ha tinggal ni bagi kami bagi dengan ha, kalau tidak ikut ha, faraid ikut kami bagi dengan reba. Ha, tak jadi masalah ha, adik beradik dengar dengan apa ha, kalau ikut fara'id ha, kena bagi sekian banyak sekian banyak dengan adil tapi kita rasa kita dah ada harta begini ada adik kita yang tidak ada apa-apa kita kata tanahnya ambil semualah ambil semua adik beradik lain pun setuju tak apa tak ada masalah ha, tak ada masalah Bahkan sunat ha, kita bahagikan dalam keadaan lagu ni kerana zuruf keluarga kita inilah yang paling adil lebih adil tak ha. Yang fara'id itu, dia ikut kaedah. Ha, mati, sekian-sekian. Ha, Mok masih ada. Satu ha, perenam. Bagi ha, ibu. Ha, kita panggil kepala maya. Kemudian yang baki ini, sekian-sekian-sekian. Walid zakari nislu hazbin un Ha, orang lelaki dia ada dua bahagian, orang perempuan ada satu. Tapi kita tengok adik perempuan kita ni, suami dia pun orang yang biasa, dia pun orang yang biasa, hidup dia susah. Kita dah senang. Kita kata bagilah, tak apalah ambil dua bahagian bagi dia begini. Ha, itu lebih baik. Ha? Lebih baik kalau kita buat begini. Kita pergi di kubur, kita bagi tahu kepada ayah kita, ibu kita yang telah meninggal dunia. Haltanya begini, begini, begini. Mudah-mudahan bila kita bercakap dengan keadaan begini atas kubur. Kita bercakap, dia boleh mendidik jiwa kita. Perasaan itu lain. Ha? Mendidik jiwa kita. Supaya jiwa kita ini menjadi lembut. Saya dinali. Ha, kita tahu tahulah Sayyidina Ali ini Dia antara ha, Macam adik-beradik Dengan Sayyidina Umar lah ha, Perangai dia ni ha, Jadi Sayyidina Ali bercakap ha, Bercakap ha, Naik atas kubur Dia bercakap Begini-begini Maknanya Orang yang mati Dia boleh dengar Apa yang kita cakap ha, Kepada mereka Dan Rasulullah pun ha, Rasulullah pernah bercakap atas kubur Pernah bercakap ha, Rasulullah sebut begini-begini-begini Di atas kubur Ini bercakap Supaya dapat Ha, mendidik jiwa kita Dan supaya kita faham Satu hari nanti Bila kita mati Kita berada dalam kubur Kita boleh dengar Dan kita boleh tengok Ah ha, Boleh tengok Kita tinggal kereta besar Isteri kita pun Dia naik kereta kita ha, Dengan suami baru Lalu dekat kubur kita Entah bagi salam ke dah hari Ini pun kena Kena tengok juga ha, Isteri pun samalah macam tu. Dia kaya, ada kereta. Ha, kalau suami nak kahwin, tak marah dia. Tapi dalam kubur, dia kahwin juga. Ha, lalu dekat kubur naik kereta kita, bagi salam kedak. Tengok ha, ha, bincang lah. Kalau yang baik, dia akan ingat. Ha, sampai di kubur, paling tidak bagi salam. Ha, ramai mana orang, ha, lalu atas kubur, dia tak ingat Sedangkan harta ni ha, Yang dia makan yang ha, banyak, Harta dua ibu bapak yang duduk dalam kubur pun Lalu di kubur dua ibu bapak salah pun tak bagi Wal ha, Jadi sebab itu Salah satu daripada teknikal, psikologi Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan satu syariat Kita boleh bercakap atas kubur ha, Supaya ada pertalian Kita rasa ada musahabah Persahabatan kita Walaupun dia meninggalkan kita lebih awal Tapi ada hubungan Supaya kita sentiasa ingat. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku. Yang bawa sajok tu baca sendiri. Saya tak pandai lah baca sajok. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku. Bahawa sesungguhnya hati yang keras. Dengan izin Allah SWT boleh menjadi lembut dengan beberapa hal. Antara lain dengan menziarahi kuburan. Menghadiri majlis-majlis pengajian. Untuk mendengarkan nasihat ulama-ulama yang salih. Dan mendengarkan cerita-cerita tentang orang-orang zahid terdahulu Atau juga dengan cara mengingat tentang kematian Yang merupakan uh, pemusnah segala kesenangan dan kenikmatan Dan yang akan memisahkan seorang dari kumpulannya Setelah ia merasakan hidup yang sejahtera Yang membuat anak menjadi yatim Setelah mereka merasa terlindung oleh uh, orang tuanya kami pernah mendengar riwayat bahawa ada seorang perempuan yang datang menemui Aisyah radiyallahu anha. Lalu ia bertanya kepada beliau. Wahai ummul mukminin, apa ubat untuk hati yang keras? Lalu beliau pun menjawab. Ubat adalah hendaklah kamu memperbanyak mengingat kematian. Lalu wanita itu mengikuti nasihat Aisyah radiyallahu anha. Hingga hatinya pun menjadi lembut. Ia pun terasa... Terima kasih kepada beliau. Selain itu, kegunaan mengingat kematian juga boleh mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan boleh mendorong seorang untuk meninggalkan rasa senang terhadap dunia. Dan tidak menganggap remeh terhadap cubaan-cubaan yang ada di dalamnya. Cuba kita renungkan bahawa apabila ada orang yang harus dan pasti pergi ke medan perang. Kemudian ia pun pergi. Maka ia tidak akan mempunyai motivasi lagi untuk berbuat maksiat. Ia tidak akan lagi melirik perhiasan dunia dan kesenangannya. Dan tidak akan menganggap remeh segala cubaan yang ada. Lain halnya dengan orang yang mempunyai angan-angan yang tinggi. Maka keadaannya tentu saja akan sebaliknya. Hari ini semua nasihat-nasihat daripada al-Imam al-Qurtubi supaya kita banyak mengingati mati, kita ziarah ni kubur dan sebagainya. Nah, jadi ini nasihat. Selain hal-hal di atas, yakni mengingat kematian, mendengarkan nasihat dan cerita orang-orang soleh. Ada hal-hal lain yang boleh menghilangkan dan melembutkan hati yang keras iaitu menyaksikan orang yang menjelang ajal pekikan mereka dan penderitaan yang mereka rasa ketika roh dicabut dan kesukaran yang dirasakan oleh orang yang menghadapi sakaratul Maw merupakan pengajaran yang sungguh bermanfaat kerana sesungguhnya semua manusia dalam waktu dekat akan merasa dan menghadapi hal yang sama ha, ini disunatkan kepada kita bila kita dengar adoran <tuh> yang sakit tenak yang hampir meninggal dunia disunatkan kepada kita ziarah Ha, ziarah waktu ini lebih afdal. Ha, kita pergi ziarah dia, kita tengok waktu sakaratul maut. Ha, sakaratul maut. Ha, Sekalanya suasana ini boleh mendidik hati kita supaya hati kita ini menjadi lembut, ha, tidak keras. Ha, kita ingat inilah dia keadaan orang yang hampir mati dan kita satu hari nanti kita akan mengalami ha, alam ini, mengalami zaman ini. Maka supaya sakaratul maut Malaikat cabut nyawa kita ini dicabut dalam keadaan rahmat. Orang yang soleh dibentangkan di hadapannya taman syurga. Sehingga si mati ini yang nak mati ini seolah-olah dia minta sangat daripada malaikat, wahai malaikat, cabutlah cepat nyawa dia ni kerana dia nak berpindah daripada alam yang fana kepada alam yang kekal. Tidak benar lah dunia. Dia rasa. Tidak benar. Dia nak pergi di alam yang begitu indah. Menyebabkan apabila nyawa dia dicabut. Wajah dia tersenyum. Nah, tersenyum wajah dia. Kalau orang yang diagaf oleh Allah. Dibentangkan kepada dia. Lubang-lubang daripada api neraka. Melaikat sebelum daripada cabut nyawa. Dia bagitahu dulu. Ini tempat kamu. Menyebabkan dia tak nak mati. Ah Dia merauh. Inilah. Ha? suasana yang berlaku ha, di waktu sakaratul maut ha, maka kita pergi kita tengoklah ambil pengajaran daripada sakaratul maut orang yang hampir mati barang siapa yang tidak mengambil nasihat dari melihat orang yang menghadapi kematian maka tidak ada nasihat yang akan bermanfaat baginya hmm. kalau tengok orang mati pun kerah hati juga habis cerita lah tetai Imam kototobi habis kita kena tutup pail orang ini. diriwayatkan bahawa hasan al-basri radhiyallahu an <coughs> pada suatu ketika pernah menjenguk orang yang sakit beliau pun mendapati orang itu sedang menghadapi sakaratul maut beliau menyaksikan penderitaan yang dirasakan oleh orang tersebut dan kesusahan yang dihadapinya beliau pun pulang ke rumahnya dengan pucat lesi Lalu keluarganya pun memberikan makanan kepada beliau tetapi beliau berkata kamu makanlah makanan kamu itu kerana sesungguhnya aku telah menyaksikan sesuatu yang membuat aku tidak ingin makan. Selain itu diceritakan juga dalam sebuah riwayat lain bahawa beliau pernah melihat orang yang memakan sepotong roti di perkuburan. Maka beliau pun bertanya kepada orang tersebut, apakah tidak ada pengajaran yang dapat kamu ambil ketika kamu menyaksikan kuburan ini sehingga tidak ada hal yang menghilangkan selera makanmu? Yang ini, ini berat sikit saya nak sebut. Tapi walaupun berat, ilmu ni saya kena sebut. Yang pertama sekali makan tak kubur ini tidak ada sunnah kita nak cuci kubur hari raya enam ke apa. Kadang-kadang budaya orang Melayu kita ni ada benda yang ha, agak ha, bercanggah. Orang Melayu kita kalau bertemu dia tak bincang nak lain makan. Ha, dekat masjid program, apa ha, program kita nak makan apa? Tak kata bukan sana, tak sana. Sebab macam ni tak sana. Ha, sehingga ha, bila ada perkahwin kita nak makan apa? Nak ha, bertemu yang nak makan apa? Makan, makan, makan. Jom cari makan. Kita orang Melayu Sehingga sampai ke tahap ah, kita nak cuci kubur, nak apa ni nak makan apa? Tak salah makan. Tapi kalau sampai ke tahap kalau kita makan atau kubur sampai ke tahap Allah panggil luar biasa, dah menjamu begini begini, dia ada sedikit sebanyak sebenarnya percanggahan dengan menjiwai orang yang telah meninggal dunia kita pergi cuci kubur ni, di segi hakikatnya, bukan kita nak kubur ini bersih begitu, dan kebersihan kubur ni ada kesan dengan orang-orang kubur. Dah, tak ada kesan. Cuma, bersih kubur memang sunnah. Memang sunnah. Sebab apa kita diarah supaya bersih kubur, supaya kubur ni bersih, supaya kita ada pertalian dengan kubur. Situ dia. Itu maksud asal. Jadi, pertalian dengan kubur ini. Kalau boleh jadi larut dengan makan ha, Sini Dia timbul masalah Timbul masalah Jadi kalau yang makan biasa Kita buat nasi buku Dan lepas daripada kita cuci Makan begini. Itu tak apa lah. Saya tidak nak mengatakan harap Tapi kalau sampai Afrika Kita nak berjamu atas kubur ha, Nak bekal bekerlah atas kubur Ini kena kena baik ha, Dia ada benda-benda yang bercanggah dengan roh. Kita mengziarahi kubur. Ha? Sayyidina Ali tengok. Ha? Bin Abi Talib karamallahu ajab. Dia pernah lalu ada orang ada seorang. Bukan majlis. Seorang makan atas kubur. Dia kata kamu ni selera makan. Maknanya Sayyidina Ali tahu. Kamu ni selera makan. Sudah pasti kamu tak beti apa benda yang berlaku dalam kubur. Ha? Kerana di segi hakikat orang yang faham. Apa benda berlaku dalam kubur menyebabkan dia dimakan tak lalu. Tak selera makan. Itu roh asal. Jadi sebab itu dia ada percanggahan ini. Masalah ha? makan atas kubur. Apa lagi pun kalau kita tengok. Ha? Bagaimana tadilah. Orang dalam kubur. Dia tahu apa benda yang berlaku di atas kubur. Dia dengar apa benda percakapan dalam kubur. Ha? Dia, dia tahu. Jadi tak elok sebenarnya. Kalau kita nak makan, makanlah di luar kubur. Ha, di luar daripada kawasan kuburan, itu dia nah, lain cerita lah. Kalau dalam kubur, itu memang saya, saya tidak sokong. Ha, kalau kawasan saya, saya nak nak nak ajar sikit. Ha, nak ajar sikit. Ha, saya dalam mengajar, saya sebut. Saya kata, nak buat bersih kubur, buat, makan luar kubur. Jangan makan dalam kubur. Ha, saya kelak ke. Ha, Alhamdulillah, ya ikutlah sampah jadi budaya sampai hari ni. Dia kata ustaz marah makanlah kubur. Ha, makan di luar. Nampak sanak kita ni tidak menjiwai. Ha, tidak menjiwai benda-benda macam ni. Baik. Para ulama berpendapat bahawa sepatutnya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah dalam keadaan lapar. Ha, jangan. Ha, jangan makan nasi dulu ke rumah. Ha, ziarah dalam keadaan lapar. Sebab apa? Kerana sesungguhnya rasa kenyang akan membuat orang yang tidak boleh mengambil pengajaran dari orang-orang yang mati. Selain itu, bagi orang yang hendak mengziarahi kubur, hendaklah dia berniat untuk mengerjakan maksiat. Eh, hendaklah tidak berniat untuk mengerjakan maksiat. Kerana sesungguhnya orang yang ingin berbuat maksiat telah berada di sisi syaitan. Maka dengan begitu ia tidak akan mendapat pengajaran. Dan orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah orang yang zahid di dunia Kerana orang yang menginginkan dunia Pasti keras hatinya Kerana itulah kebanyakan orang Tidak boleh mengambil pengajaran Ketika melihat kubur Bahkan ada orang yang menziarahi kubur-kuburan Para wali Tetapi Ia bahkan tidak menangis juga Tidak terasa tersentuh hatinya Kerana kebanyakan orang menjadikan ziarah kubur para wali sebagai jalan untuk bertemu dengan orang-orang lain, sahabat-sahabat dan anggota-anggota mereka. Nah ini disebut. Tempat kita pun banyak ziarah, kubur maka buali-wali. Waktu tu dia minta supaya tunang dia ni jadi isteri dia. Dia tak ingat kematian. Dia minta, minta macam-macamlah. Jadi dia lari daripada konsep kita mengziarahi kubur buat ubah lah, apa benda lah. semua ini benar-benar khurafat benar khurafat haram ha, jangan kita ha, kita cuba selewengkan masalah agama kita ziarah kubur ingat kita nak mati mereka tidak memikirkan bagaimana nantinya isteri-isteri mereka akan menjadi janda Putera-putera mereka akan menjadi yatim. Mereka menjadi hina setelah mereka memiliki kemuliaan dalam hidup. Mereka sangat menjaga kesihatan dan mempunyai angan-angan yang tinggi. Padahal kita telah menyaksikan seluruh sahabat-sahabat kita akan dijemput oleh ajang pada waktu yang tidak disangka-sangka tidak pernah terbayang di benak mereka bahawa mereka akan meninggal dunia pada hari itu tentu sajalah dalam waktu dekat kita akan mengalami hal yang sama seperti yang mereka rasakan kemudian ada yang menyesal ketika penyesalan sudah tidak berguna lagi beta pada kita supaya kita ingatlah kita ada isteri cantik suami cantik isteri ramai anak ramai satu hari kita akan keseorangan Isteri kita jadi janda, kahwin dengan orang lain, harta kita banyak, kita tinggal, semua faraib, dapat anak-anak kita ke apa ke, semua sekali begitu, kita akan keseorangan dalam kubur. Kita akan keseorangan dalam kubur. Jadi, kita kena menyesal sebelum daripada ajal. Imam Kertubi kata, ada manusia yang menyesal waktu zaman tidak ada guna penyesalan. Menyesal bila? Dalam kubur baru menyesal. Menyesal bila? Waktu nazak, Waktu sakit berat. Dulu saya dah bagi tahu. Bila kita sakit berat, yang pada adatnya sakit kita ini akan mati. Waktu itu malaikat tutup pintu taubat. Habis. Habis pintu taubat. Sakit yang duktur kata, sebulan lagi mati. Tutup pintu taubat. Walhiyaasubillah. Hasan al-Basri radhiyallahu r.a pernah berkata, Apabila kamu berhenti di depan kubur, maka hendaklah kamu merenungkan keadaan orang yang ada di dalamnya. Bagaimana mata mereka hancur dan meleleh di atas pipinya. Bagaimana lidah mereka dimakan oleh tanah. Padahal mereka pada masa hidupnya merupakan orang-orang yang terkenal dengan kefasihan, kepetahan dan bagaimana gigi mereka berseratkan di atas tanah. Ha, maknanya kita pejam mata kita kaya ha, kita kaya macam mana muluk dia masuk tanah atas dunia dulu kuat berbeli orang kata macam ni dia kata ni. Oh, macam ni macam ni macam ni macam-macam boleh cakap hari ni apa jadi ha, supaya kita mari ha, benda ini kita menjiwai kita jangan jadi begitu ha, jangan jadi dengan Islam ni macam-macam alasan saya tak boleh lah begini Allah mengajar nantilah tua sikit Ha, tbuat sikit saya pergilah bagi ha, ilmu ini mulut manusia hari ini tanah masuk dalam mulut dia ha, tanah masuk ha, jadi waktu tu maknanya tidak ada lagi tidak ada guna bagi manusia nak jawab di hadapan Allah dan dia tak mungkin nak berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia malah, pasti dia akan bagi jawapan kepada Allah malah. Ha, malah sembahyang Awak tanya tadi, sebab apa tak semaya? Allah sakit, Allah tuni-tuni Macam-macam alasan dia bagi no. ah. Yang tak semaya dia kata Dah semaya ke? Kamu puasa? Puasa Padahal tak puasa Hari akhirat, kali yang tak puasa Jawapan dia tak puasa Maknanya mulut dia ni Tidak ada apa-apa kuasa -apa. Sampai ke tahap mana? Tahap, tanah boleh masuk dalam mulut Tak ada puasa apa? Tanah boleh masuk dalam mulut Mata dia pun keluar hancur gigi dia berkecat Tak boleh nak buat apa maknanya Maka benda-benda yang seumpama ini Kita ingat dan mudah-mudahan Perkara yang seumpama ini Akan membentuk jiwa kita Dan kerohanian kita insya Allah. Hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimah Saya kira sekadar itulah Yang dapat disampaikan pada pagi ini Mudah-mudahan Ada manfaat untuk kita semua insyaAllah in A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Salatu Wa Salamu Ala Ashrafil Anbiya Wa Al-Mursaleen Sayyidina Wa Ala Alihi Wa Sahbiyyadu Allahumma Zakkirna Ma Nasina Wa Alim al Allahumma Fakirna Fi Deen Wa Alim Al-Ta'wid Allahumma Fakirna Fi Deen Wa Alim Al-Ta'wid Allahumma Fakirna Fi Deen Wa al muslimin Wa muslimat. والمؤمنين والمؤمنات في احياء يغفر لهم الاموال الله اللهم ارحم امواتنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب Allahumma in tu'azibhum fa'innahum ibaru Wa in talfi'lahum fa'innaka rafuhu rahim Allahumma sallimhum min azaab al-kabru Wa min azaab al-mahshar wa min azaab al-na Allahumma adukhilhumul jannah من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأنا آله وصحبه وعين والحمد لله رب العالمين